היפו-פוטאם, היפו-פוטאם, היפו-פוטאם, היפו-פוטאם, היפו-פוטאם, היפו-פוטאם, היפו-פוטאם. שיר יפה, אחד היפים ששמעתי. נו, מה נעשה עכשיו? רוצה לשחק דמקה? מה דמקה? יש לך פה דמקה? כן, יש לי דמקה, כמו פעם בשכונה, פה במשחק. יאללה, דווקא יכול להיות נחמד. בבקשה, נסדר. מושיק, בואי נע. רגע, מי זה? אני בא, אני בא. זה משיק הפושטק מהשכונה, הוא תמיד עומד לידי כשאני משחק דמקה. מה, הוא מציץ, מעודד, מה הוא עושה? הוא עומד בצד, מעודד מוד, בלב, לא מפריע לך, אל תפריע לו. יאללה, בוא תתחיל לשחק. טוב, אתה בלבנים, אתה מתחיל. אוקיי, okay. הנה. מה, אתה אוכל אחורה? אצלנו בשכונה אין באכילות אחורה, משיק הפושטק, מותר לאכול אחורה? בטח שלא, אין באכילות אחורה בכלל, מה זה פה? טוב, בסדר, בסדר, אין באכילות אחורה. שחק! אה, אה, שרוף? מה שרוף? אין בשרופים. מושיק! בטח שאין בשרופים. מה שרוף? עוד מעט אתה תהיה שרוף. אצלנו בשכונה... טוב, טוב, טוב, תמשיך כבר, תמשיך כבר. תורך. טוב, אה, לכאן. אה... לא, בעצם לכאן. הלו, הלו, הלו, נגעת, נסעת. אבל... מושיק! נגעת, נסעת, פגעת, יצאת, ידעת, יגעת. טוב, לא, בסדר, בסדר, מה שאתה רוצה, תפסיק. תורך. אוקיי. מלכה! אין, אין כזה דבר, מלכה! אין, אין, אין, נסיך! מה נסיך? בישוף! מה זה? מה זה בישוף? בישוף! בוא, בוא, בוא, בוא. בוא רגע, בוא רגע, בוא. אפשר לדבר איתך שנייה בצד? הוא לא יודע לשחק, אני מסתכל עליך. בוא רגע, שנייה, בוא רגע הצידה, נו. <קקקקקק> תשמע, הוא, הייתה לו ילדות קשה, אני מכיר אותו מהשכונה, הבית הרוס. תן לו לנצח! אבל הוא מרמה! הוא חי בשביל זה, זה מה שהוא עושה כל היום. דם כזה, כל מה שנשאר לו. בחייך, תהיה גמיש, טוב, בסדר, בסדר. גמיש. די, נו, איך לדת? בישוף. אני רואה שהתחלת ללמוד לשחק, אה? טוב, נו, תורמי עכשיו. תורו, בישוף זה פעמיים. מה, אתה משחק עם שלי? מושיק! הוא עיוור צבעים. אבל זה שחור לבן. מושיק, אני לא רואה כלום. אני עיוור. די, נמאס לי מכם, תחליטו מי מנצח, וזהו, נו, וגמרנו כבר. אה... טוב, הוא ניצח. תמות. מה? מושיק! ככה זה אצלנו בשכונה, תמות! תמות! מושיק, שוב ניצחנו. אה... על בואו שטלמנטה, בוא נזמין אותך לקריסטלמנטה, בוא. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il